в 300 ярдах від річки, оточений дерев'яним нефарбованим парканом. Якби я був югославським президентом, то обов'язково витратив би на фарбу частину тих 58 мільйонів, котрі дав їй Всесвітній банк. Ми пройшли трохи більше 300 ярдів, зробивши крюк, щоб розпитати про гру до балара в домі, де він жив у молодості, багато років тому. Вольф пояснив, що ми маємо те зробити, бо він спом'янув про балара в розмові з госпострітаром, чоловік, який відчинив нам двері, сказав, що живе тут усього три роки, і ніколи не чув ні про кого з прізвищем Балар. І ми пішли. Коли перед нами відкрилися двері, двоповерхового дому на вузькій мощеній вулиці, я буквально завмер від крайнього здивування. Переді мною знову стояла дочка власника з того сіна, котра перевдяглася в честь нашого приїзду. Повторний огляд показав мені, що ця дама виглядала старшою і пишнішою, але в іншому була точною копією тієї красавки. Вульф щось сказав, вона відповіла і повернулася, щоб когось покликати, і за хвилину з'явився чоловік, став на порозі і заговорив сербо-хорватською. Я Данило Вукчич, а ви хто? Не можу сказати, що я звернув би на нього увагу в натовпі. оскільки зовні він не дуже скидався на свого дядучко Марко, проте явно мав відношення до тієї ж породи. Він був трохи вищий за Марко, не такий міцний, очі сиділи глибше, але голова була поставлена точно так само, і він мав той же великий рот з повними губами, хоча і не такий, як у Марко, бо Марко часто сміявся, а на племінника це не було схоже. «Може, ви вийдете?» – запросив Вольф. «Навіщо?» «Що вам потрібно?» «Те, що я хочу вам сказати, не для сторонніх вух. У моєму домі немає вух, котрім я не довіряю. Поздравляю вас. Але я їх не перевіряв, тож, може ви мені зробите послугу? Хто ви такий?» Той, кому призначалися сповіщення по телефону першого разу вісім днів тому, було сказано людина, яку ви розшукаєте, знаходиться в околицях гори. Чотири дні тому я отримав друге послання, в якому говорилося, що людина, котру я знав, загинула насильницькою смертю в околицях гори. Для швидкого зв'язку на відстані немає нічого кращого за телефон. Данило втупився на нього. Нахмурившись і не вірячи своїм очам. Це неможливо. Він перевів ошалешений погляд на мене. А це хто? Мій помічник, який приїхав зі мною. Заходьте, він відійшов убік, щоб пропустити нас. Заходьте швидше, ми увійшли, і він зачинив двері. В домі немає нікого. «Окрім моєї сім'ї! Сюди!» Він провів нас до кімнати, крикнув по дорозі, «Все гаразд, мета! Ходи сюди і нагадуй їх!» Він зупинився і поглянув на Вульфа. «У нас двоє маленьких дітей. Я знаю». Марко турбувався про них. Він вважав, що ви з дружиною ризикуєте свідомо. Але діти тут ні до чого. Він хотів щоб ви їх прислали до нього в Нью-Йорк. Я знаю, що Івану п'ять років, а Зоші – три. Тут питання не про добір'я, але вони вже досить великі і можуть пробалакатися. Звісно, Данило зачинив двері. Вони не можуть нас почути. Назвіться. Ніровольф. А це Арчі Гудвін. Марко, мабуть, говорив про нього. Так. «Але я не можу в це повірити!» Вольф кивнув. «Зрозуміло. Він оглянувся. Можна нам присісти?» Жоден зі стільців, які стояли в кімнаті, не відповідали його габаритам. Однак деякі з них придалися для виконання основної задачі – дати його ногам відпочити. Я б ніколи не здогадався, що велика шафа у кутку, облицьована кафелем – це плита якби не мав звички зрідка переглядати ілюстрації в National Geographic та інших журналах, де поміщають картинки з зображенням меблів. Вона була розмальована по синьому фону червоними і жовтими трояндами, завбільшки з мою голову. Тільки варвар міг перетягувати через неї стілець. Тому я підняв свій і поставив його ближче до решти, після того, як Вульф усівся на найширший із них. — Я думаю, — почав Вульф, — що передусім слід розповісти вам, як ми сюди добралися. І він приступив до викладення подій, починаючи з того самого дня, коли був убитий Марко. На протязі всієї розповіді Данило настіливо дивився на нього, не перериваючи, повністю ігноруючи мою присутність. Він був хорошим слухачем. Коли Вульф закінчив, Данило окинув мене важким поглядом і знову перевів його на Вульфа. «Я дійсно чув від дяді Марко про Ніро Вульфа і Арчі Гудвіна», зізнався він. «Але як ви могли відважитися на таку небезпечну і дорогу подорож? І чому прийшли, Саме до мене. Вульф незадоволено гмукнув. Виходить так, що вас все таки не переконала моя розповідь. Я розумію, що обережність необхідна, але це вже занадто. Якщо я обманщик, то й так я вже знаю досить, щоб знищити вас. Це зв'язки Марковню Йорку, сповіщення, які ви прислали через Пауло Телезіо дім в барі де ви зустрічалися з Марко і десятки інших деталей. Ким би я не був, агентом вашої служби чи Ніровольфом, я не розумію вашого недовір'я. В якого біса ви надіслали мені ці сповіщення, якщо не думали, що я почну діяти? Я надіслав лише одне, найперше, в якому ішлося, що приїхала Карла, було від Телезіо. Друге про те, що чоловік, якого ви шукаєте, знаходиться тут, було передано тому, що Карла просила це зробити. Останнє про те, що її вбили, надіслав я, бо, по-моєму, їй хотілося б, щоб ви знали про це. Після того, що розповідав про вас Марко, мені в голову не прийшло, що ви можете приїхати. Коли він був живий, ви Відмовлялися підтримувати духа Чорної Гори. Чому ж ми могли очікувати від вас допомоги після його смерті? Якщо я правильно розумію, ви приїхали, щоб допомогти нам?» Вольф покачав головою. «Ні», – відповів він сумно. «Не для того, щоб допомогти вашому руху. Ні. У моєму стосунку до нього немає ні схвалення» ні презирства, але в цьому віддаленому краю в горах. Ви можете тільки загинути в боротьбі за свободу, а для тирана це все одно, що лоскотати йому п'яти. Якщо якимось дивом вам вдасться знищити Тіто, росіяни прикінчать вас. Я приїхав, щоб знайти вбивцю Марко. впродовж багатьох років – я займаюся тим, що викриваю злочинців, переважно вбивців. І не збираюся залишати можливість сховатися тому, хто вбив Марко. Я сподіваюся, що ви мені допоможете. Той, хто вбив Марко, є лише знаряддям. Наші плани ширші, не сумніваюсь. І мої також. Але це мої проблеми. Однак зараз, принаймні, вони працюють на вас. Це корисно дати їм зрозуміти, що не можна безкарно вбивати наших друзів. Я не пропоную вам хабаря, але при поверненні в Америку, як судовий виконавець заповіту майна Марко обіцяю прийняти до уваги, що його соратники заслуговують поваги та допомоги. Я не думаю, що ви колись можете туди повернутися. Тут вам не Америка, і ви не знаєте, як тут діяти. Ви вже допустили п'ять грубих помилок. Наприклад, ви розкрилися перед цим щурячком Білічем і привели його за собою сюди. Та де, – заперечив Вульф, – Телезіо сказав, що вам не буде загрози, якщо вас побачать. Він говорив, що вам платять і Білград, і росіяни, що вам ніхто не довіряє, але і вбивати вас ніхто не збирається. Ніхто нікому не довіряє риско кинув Данило, він встав. Однак цей Жубе Білич надто вже спритний для свого віку. Навіть такі чорногорці, як госпострийтар, котрий працює на Тіто, обвішує стіни його портретами і носить його образ у серці, зневажає таких щурят, які шпигують за власними батьками. Призирство це добре, це здорове почуття. А іноді воно переходить у страх. А от це вже занадто. Я правильно зрозумів, що Жубе слідкував за вами до мого дому. Вольф повернувся до мене. Він хоче знати, чи слідкував Жубе за нами, коли ми зайшли у цей дім. Так, заявив я, поки не спіткнувся і не впав десь в двохстах ярдах звідси. Я бачив його на розі цієї вулиці. Вульф переклав. «У такому разі, – мовив Данило, – вибачте, але мені треба дещо владнати». Він вийшов з кімнати і зачинив за собою двері. «Що сталося? – спитав я Вульфа. Він пішов дзвонити в кімнату дев'ятнадцять?» «Можливо!» – роздратовано буркнув Вульф. «Очевидно, він хоче щось зробити з жубе. – Де ми?» Він розповів мені, на це пішло трохи часу, оскільки більшу частину розмови займала розповідь Вульфа про те, як ми добиралися до Югославії. Я запитав його, яке значення має те, що Данило двічі обманює рух, отримуючи гроші і від Белграда, і від Москви. А Вульф сказав, що не знає, але що Марко повністю довіряв племіннику. Я відповів, що це прекрасно, та якщо він такий двоєдушний, то цікаво знати, яку сторону він продає нам, а ми не маємо часу, щоб розібратися. Вульф щось пробурчав, я не второпав, англійською чи сербо Чекати довелося довго. Я встав і почав розглядати кімнату, періодично ставлячи Вульфу запитання. Пізніше я прийшов до висновку, що коли раптом вирішу оженитися і оселитися у визначеному місці, хоча в ту хвилину таке припущення виглядало як дурний жарт, моє життя буде обставлене предметами ручної роботи з невеликими вкрапленнями імпортних речей, аби придати їм колорит, як, наприклад, блакитна скатертина з китицями, що лежала на столі. Я розглядав картини на стіні, коли двері позад мене відкрилися, і зізнаюсь, коли я обертався, моя рука автоматично лягла на бедро, поближче до кольта. Але це була всього лише мета Вукчич. Вона щось сказала, Вульф відповів, і вона вийшла. Він повідомив мені, хоч я його і не запитував, що тушена баранина буде готова за годину а тим часом ми могли б випити козячого молока або водки, але він відмовився. Я заперечив, що хочу пити, а він відповів, той добре, скажи їй сам, хоча прекрасно знав, що я навіть не знаю, як промовити слово «місіс». Я запитав його, як сказати місіс Вукчич. В наборі звуків, якими він мене пригостив, не було жодної голосної. біса сапсячих!» – мовив я, і рушив на кухню, де наша хазяйка накривала на стіл. Я зобразив жестами, як ніби п'ю зі склянки. Вона щось запитала, і я кивнув. Поки вона знімала з полиці глек і наливала в склянку білу рідину, я обдивився. Окрім плити, на якій стояла закрита каструля, на кухні було ще кілька шафок, розписаних квітами. Стіл накритий на чотирьох виблискуючи баняки і пательні, які висіли на стіні. Коли вона простягла мені склянку, я подумав, чи не поцілувати їй руку, яка була непоганої форми, але червонувата і загрубілою шкірою, і вирішив цього не робити, а потім повернувся в кімнату. Я трішки побалакав з місіс Вухчич. Повідомив я Вольфу, «М'ясо пахне дуже смачно, стіл накритий на чотирьох, але карточок немає. Так що моліться». Одного разу Лілі Роуен заплатила 50 доларів доктору Парк авеню тільки за те, що він сказав, що козяче молоко корисне для її нервової системи. І поки вона цим розважалася, я кілька разів його спробував. Тож рідина якою пригостила мене Мета Вукчич, не була для мене сильним потрясінням. Поки я пив, у кімнаті стало зовсім темно, і я увімкнув лампу, яка стояла на столі, покритому блакитною скатертиною з китицями. Двері відчинилися, і зайшов Данило. Він підійшов до стільця, який стояв напроти Вульфа, і сів. «Пробачте, що мене так довго не було», – сказав він але виникли деякі складнощі. Так ви сказали, що очікуєте від мене допомоги. І якої ж? «Це залежить від ситуації», – відповів Вульф. «Якщо ви можете назвати мені ім'я людини, яка вбила Марко, і сказати, де він знаходиться, то це, мабуть, все, що мені потрібно. Можете?» «Ні. Ви цього не знаєте?» «Не знаю». Голос Вульфа став жорсткішим. «Я мушу вам нагадати, що...» що минулу п'ятницю, чотири дні тому, Йосип Пашич передав телезіо сповіщення від вас, що людина, котру я шукаю, знаходиться в околицях гори. Ви передавали це сповіщення? Так, але, як я вже говорив, тому що про це просила Карла. Вона просила вас передати це сповіщення і не сказала, хто ця людина, а ви навіть не запитали її. Я не мав такої можливості. Ви ж знаєте, як це було. Я проїхав чотири тисячі миль, щоб дізнатися. Я твердо сподівався, що ви повідомите мені ім'я цієї людини. Не можу. В його голосі звучала злість. Я звик до того, що тут на мене всі дивляться з недовір'ям. Мені так навіть краще. Але я не очікував цього від вас найстарішого і близького друга, мого дядька. Карла приїхала одинадцять днів тому, ні, дванадцять, у минулу п'ятницю. Вона не поїхала, як ви в Тітоград, у неї не було документів, і на відміну від вас вона приймала засоби застереження. Вона добралася до місця в горах біля албанського кордону, яке вона знала і сповістила мене про це. А я прийшов до неї. Я не мав термінової справи, і я зміг провести з нею лише один день. Вона хотіла владнати справи, котрими займався Марко, але їй не треба було приїздити сюди. Вона мала прислати за мною із барі. Це місто в горах, одне з найнебезпечніших. Я старався її переконати повернутися в барі, але вона не захотіла. Ви знали її? Так, я знав її. Вона була надто впертою. Мені довелося покинути її в горах. Через два дні в неділю я отримав від неї звістку, в якій вона просила передати вам повідомлення. І я передав. Через кого було повідомлення? Через Йосипа Пашича. В той момент мені більше нікого було послати до Телезіо в барі. Я послав його. Справи стримало мене в місті, і я не міг відійти до вівторка, саме тиждень тому. Я пішов у гори вночі, вночі йти завжди краще, але Карли там не було. Ми знайшли її тіло наступного ранку біля підніжжя скелі. У неї було кілька ножових поранень, але враховуючи пошкодження, які вона отримала при падінні зі скелі, неможливо було сказати, чи піддавали її катуванням. У будь-якому разі вона була мертвою, оскільки вона не мала документів, і по деяких інших причинах важко було організувати християнське поховання, але її тіло було поховане належним чином. Можу вам сповістити, що ми намагалися переслідувати і знищити тих, хто її вбив, але в горах це складно, і крім того, необхідно було негайно прийняти застережні заходи щодо тайника. Можливо, що перед тим, як її вбити, вони змусили її видати його розташування. Ми зайнялися цим середу вночі, а у четвер ми з Йосипом Пашичем вернулися в Тітоград. Вночі він відплив з барі, щоб підправити до Нью-Йорка звістку про загибель Карли. Я вважав, що мушу сповістити вас про це, бо вона була вашою дочкою. Ось такі справи. Я не мав можливості запитати її то вбив Марко. Вульф спохмурнів. «Ви мали можливість розпитати Йосипа Пашича. Він не знає. Він же був з нею в горах. Не зовсім так. Вона намагалася зробити дещо сама, всупереч здоровому глузду. Я хочу його побачити. Де він? В горах. Він повернувся туди в суботу вночі. Ви можете за ним послати?» Звісно, можу. Але не збираюся, виразно сказав Данило. Тут дуже складна ситуація, і він має залишатися на місці. Упріч того, мені б не хотілося, щоб Йосип зустрічався з вами в Тітограді після всього, що ви тут натворили, і викликали на себе підозру. З'явитися в управління таємної поліції, вештатися в день по вулицях повсюди, де вам подобається. Звісно, тітоград, не столиця – це всього лише маленьке бідне містечко, оточене горами, але й тут є люди, які бували за горами і за морем. А що, коли хтось із них опізнав вас? Невже ви думаєте, що я такий бовдур, щоб повірити, ніби ви – Ніровульф, бо ви прийшли в мій дім і сказали мені саме це? Мене б уже давним-давно не було серед живих. Одного разу? Це було минулою зимою. Дядько показав мені ваше фото в американській газеті. і Я відразу впізнав вас. В Тітограді є й інші люди, які можуть вас впізнати. Але ні, ви йдете прямо до госпострітора і говорите йому, що ви то не стара з галичника. Я прошу вибачення, жорстко проказав Вольф, якщо я піддав вас небезпеці. Данило відмахнувся. Не в тому річ. Росіяни знають, що я беру гроші від Белграда, а Белград знає, що я беру їх від росіян. До того ж, і ті, і інші знають, що я пов'язаний з духом Чорної гори. Тож ваша поведінка для мене безпечна. Я вислизаю з пальців, як ртут чи грязь, як вони гадають. Але не Йосип Пашич. Якщо я влаштую йому зустріч з вами в Тітограді і по прикрій випадковості, ні. Ні в якому разі він не може прийти. І потім. Що він вам скаже? Якби він знав... Так, мета. Двері відчинилися, і з'явилася місіс Вукчич. Вона підійшла до чоловіка і щось сказала. Данило підвівся, ми з Вульфом послідували його прикладу. Я сказав дружині, хто ви? Повідомив Данило. Мета. Це містер Вульф і містер Гудвін. Я не бачу причини, чому тобі не потиснути їм руки. Її рокостискання було міцним і дружнім. Данило вів далі. Я знаю, джентльмени, що, як і мій дядько, ви звикли до витончених страв і делікатесів, але я можу запропонувати тільки те, що ми маємо, принаймні хліб. Вечеря виявилася дуже приємною. Поміж Вульфом і мною на столі стояла електрична лампа під великим рожевим абажуром, тож мені доводилося повертатися, щоб його побачити. Але це було не так і складно. Місіс Вукчіч була прекрасною господиною. Ні Вульф, ні Данило не звертали ніякої уваги на те, що я не розумію жодного слова з їхньої розмови. Проте Мета відносилася до цього інакше і часто поверталися до мене, як наче долучаючи мене до їхньої бесіди. Я згадав про обід, котрий Лілі Роун давала у Рустермана, і де один з гостей був Ескімос, і старався пригадати, чи була вона до нього така ж уважна, як місіс Вукчич до мене. Але нічого не міг пригадати. Напевно тому, що сам зовсім не звертав на нього уваги. Я вирішив Якщо колись повернуся до Нью-Йорка і буду запрошений на обід, де буде присутній хтось на кшталт ескімоса, я буду сміхатися йому чи їй що 5 хвилин. Тушкована баранина танула в роті, ридиска була свіжою і міцною, але найсмачнішим виявився хліб, випечений місіс Вукчич у виді булок. Широких і довгих, як моя рука. Ми з'їли дві штуки, і я віддав їм належне. Масла не було, але можна було вмакати хліб в підливку, а коли вона скінчилася, то з яблучним джемом булки були ще смачніші. В підсумку я лише виграв, не приймаючи участі в розмові, бо міг без перешкод об'їдатися і обмінюватися погляди з метою, та й пізніше Вульф сказав мені, що їхня розмова за столом була безпредметна. Після вечері подали каву. Принаймні, таке було припущення Вульфа, коли я запитав його, що це. Ми сьорбали це пойло з грубих жовтих чашок, коли несподівано Данило встав, покрокував до вхідних дверей і вийшов, закривши їх за собою. Враховуючи, Подальші події, напевно, цьому передував якийсь сигнал, хоча я нічого не помітив. Данила не було п'ять хвилин. Відтак, зайшовши в двері, він широко розчахнув їх, і до нас, сидівши за столом, дійшло дихання холодного вітру. Він сів, поклав на стіл згорток у пом'ятому темному папері, взяв свою чашку і випив всю каву. Вольф щось запитав у нього дуже ввічливо. Данило поставив чашку, взяв згорток, розгорнув його і поклав на стіл між собою і Вольфом. Я витріщився на предмет, який лежав на папері. Незважаючи на свій хороший зір, я не відразу повірив своїм очам. Це був палець людини, відрізаний біля основи. Сподіваюсь, це не десерт, сухо сказав Больф. Ми могли потруїтися, заявив Данило. Він належав цьому щурячку жубе білічу. Мета дорога. Можна мені ще гарячої кави? Вона встала і підійшла до плити. Не забувайте підписатися, ставити лайки та залишати коментарі.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 Це особливо кинулося у вічі, коли вона, наповнивши чоловікові чашку паруючої кави, віднесла кавник на плиту, навіть не пропонуючи пригостити напоєм нікого з гостей, що було на неї вкрай не схоже. Коли мета сіла на місце, Вульф заговорив. «Вражаючи зроблено. Розуміється, ви чекаєте від мене запитання, і я поставлю». «Де все решта?» «Там, де нікому не знайти», різко відповів Данило, сьорбуючись чашки. «Самі знаєте, це не чорногорський звичай сповіщати таким чином про страту. Росіяни кілька років тому вперше впровадили його тут, і він прижився. Все ж це мене вразило. Я маю на обазі страту, а не палець. Гадаю, що ви – Покинувши нас, повідомили когось про те, що жубе кружляє в околиці, і віддали наказ про те, щоб його усунути. Цілком вірно. Тільки через те, що він простежив за нами до самого дому? Ні. Данило взяв палець, загорнув його в папір і викинув у піч. Ледь-ледь посмердить, попередив він, але не більше ніж кусок баранини. Жубе став зовсім нестерпним із того часу, як поступив до університету. Він цілий рік ускладнював мені життя, намагаючись переконати госпострітара, що я маю берегти вірність духу Чорної Гори. Я маю причину підозрювати, що він переконував у цьому ж і Белград. Тож він був уже приречений, а слідкуючи за нами, Всього лише спростив нашу задачу. Вульф припідняв плечі на одну восьму дюйма, потім опустив їх. «Що ж, виходить, привівши за собою хвоста, ми нічого не зіпсували. Не стану прикидатися. Я захоплений вашою рішучістю». Він поглянув на мету. «І запевняю вас, місіс Вукчич, що цей Абсурдний гостиниць, поданий разом з кавою, ніяк не вплинув на нашу вдячність за чудову трапезу. Я говорю також від імені містера Гудвіна, оскільки він не володіє вашою мовою. Вольф повернувся до Данило і заговорив уже серйознішим тоном. «Дозвольте повернутися до наших справ. Я мушу зустрітися» з Йосипом Пашичем. Він не зможе прийти, відрізав Данило. Прошу вас, допомогти мені. Ні. Тоді я буду вимушений сам піти до нього. Де його знайти? Це неможливо. Я не можу вам сказати, вольф терпляче запитав. Не можете чи не хочете? Я вам не скажу, Данило ляснув долонями по столі. Прошу вас, заради мого дядечка містере Вольф. Так, ми з дружиною привіталися з вами за руку і розділили скромну їжу. Але заради всього, у що вірив і за що боровся мій дядько, я не можу піддавати ризику нашу святу і заповітну таємницю. І річ зовсім не в тому, що ми вам не довіряємо. Навпроти, ви зарекомендували себе цілком бездоганно. Просто вас уже могли пізнати. У такому дикому вбранні? фиркнув Вольф. Дурня. До того ж, я вже організував відволікаючий маневр. Паоло Телезіо переписується з вами, користуючись цією адресою. А таємна поліція перехоплює всі послання, перш ніж вони попадуть у ваші руки. Ви ж Знаючи про дії поліції час від часу, ви це у своїх цілях. Вірно? Данило насупився. Схоже. Павло довіряє вам більше, ніж я. Він знав мене, коли вас іще на світі не було. Надовго затримується до вас доставка перехоплюваної кореспонденції? Ні. Там підібралися вправні хлопці. Ви сьогодні... Не отримали листа від Телезіо? Ні. Тоді, напевно, отримаєте завтра. Учора вдень він відправив його із Барі. В листі сказано, що він щойно отримав каблограму із Нью-Йорка за моїм підписом, в якій говориться буквально наступне. Повідомте, проживаючим за Адріатикою, що всіма справами і обов'язками Вукчича займаюся я. Незабаром отримаєте 200 тисяч доларів. В наступному місяці висилаємо в барі нашу людину для перемовин. В листі телезіо буде сказано, що каблограма написана на англійській, а він переклав її на італійську. Як я вже казав, це лише відволікаючий маневр, аби збити з толку поліцію. Для вас це не має рівним коштом ніякого значення». Я пообіцяв телезіо, що попереджу вас, а ваші поліцейські дізнаються, що Ніро Вульф зараз у Нью-Йорку і приїжджати не збирається. Данило, все ще понурий, заперечив У Белграда, у Нью-Йорку свої агенти. Вони пронюхають, що ви зникли. Сумніваюсь, я не часто покидаю дім а чоловік на ім'я Сол Пензер, котрий сидить у моїй конторі, здатний обвести навколо пальця тіто і молотова разом взятих. Каблограма може послужити нам і в іншому, однак при певному збігу обставин. Тепер з приводу Йосипа Пашича. Я твердо маю намір зустрітися з ним. Ви не хочете ризикувати святою, і заповітною таємницею, але якщо на це, про що я думаю, то я її вже знаю. Марко ніколи не признавався мені, що вам контрабандою переправляються зброя і боєприпаси, та я сам давно вже здогадався. Він сказав, що в горах, менше ніж в трьох кілометрах від того місця, де я народився, зберігаються дещо дуже важливе і дорогоцінне. Ми обидва з ним з дитинства прекрасно знаємо це місце. Мабуть, саме там і загинула Карла. Гадаю, що десь там знаходиться і Йосип Пашич. Раз ви так уперто відмовляєтесь допомогти мені зустрітися з ним. Тому моя задача вкрай проста. Мені зовсім не до вподоби шкандибати по горах ще одну ніч. Тож ми переночуємо в Тітограді. А ранком пустимося в дорогу. Ніяких таємниць ми постараємося не видавати, але Пашича мені просто вкрай необхідно побачити. Вольф відсунув стілець і встав. Ще раз дякую, місіс Вукчич, за вашу гостинність, а вас, Данило, за все те, що ви для нас зробили. Він заговорив англійською. Візьми, будь ласка, хамаки, Арчі. Ми виходимо. Котра година? Я глянув на годинника, піднімаючись на ноги. За чверть десята. «Сядьте, ненормальні!» – проричав Данило. Вульф навіть вухом не повів. «Ви можете зробити нам ще одну послугу?» – запитав він. «Є в місті готель з хорошими ліжками. О, Боже!» Гаркнув Данило. Сербо хорватською це прозвучало як богаті. Дуже зручно гаркати. Ви хочете влаштуватися в готель, не маючи на руках документів? Ліжко ви, звичайно, одержите. У в'язниці. Госпострітар напевно вирішив, що на свободі ви представляєте для нього великий інтерес, не те вас би давно вже арештували. Ми заявляйте мені в обличчя, що знаєте, де знаходиться наш тайник, а завтра, при світлі дня, потупаєте туди, би, на пікнік, і станете на все горло гукати Йосипа Пашича. Він трохи вгамував себе, а потім продовжив: Ні. Вас все одно вб'ють ще раніше, ніж ви наблизитеся до того місця, тож я даремно старався. Можливо. Ви вмієте жити у себе в Америці, але тут вам не поздоровиться. У всій Чорногорії тільки двадцять людини знають місця знаходження тайнака зі зброєю. А оскільки ви не з наших, отже вам доведеться померти. Сядьте теж, чорт забирай. Ми відходимо, Данило. Вам не можна йти. Річ у тім, що коли я виходив, домовився не тільки про жубе, — Дім оточений надійними людьми, і якщо ви вийдете без мене, а я не подам умовного сигнала, далеко вам відійти не вдасться. Отож сядьте. — Маленька затримка, Арчі, сказав мені Вульф і сів. Я послідував його прикладу. — Я б хотіла дещо сказати, Данило, — попросила місіс Вукчич. Чоло Данило спохмурніло. Чого тобі треба, запитав він. Мета поглянула на Вульфа, на мене і знову перевела погляд на чоловіка. Ці люди зовсім не є ненормальні, сказала вона. У всякому разі, не такі як ми. І вони не приречені на відміну від нас. Ми можемо тільки молитися, щоб у Івана і Зоші було колись нормальне життя, у той час, як ми з тобою Люди пропащі. Ні, я не скаржуся. Ти знаєш, я люблю тебе і поважаю за те, що ти борешся, не шкодуючи сил, а не здаєшся ворогу, як інші. Я пишаюся тобою, Данило, але я не хочу, щоб з такою легкістю засуджував цих людей до смерті, бо вони і такі люди, як вони, єдина надія для Івана і Зоші. Я розумію, що ти був змушений вбити жуби Білича, І я, «Це розумію. Але ці люди – наші друзі. Ти хоч когось любиш?» «Так, я тебе люблю. І дітей, я знаю. А когось іще?» «А кого я маю любити?» Вона кивнула. «Саме це я й мала на увазі. А ось ці люди створені по-іншому. Вони приїхали сюди за тисячі миль, наражаючи себе небезпеці, тому що вони любили «Твого дядю Марку, і хочуть знайти людину, яка вбила його. Хіба ти цього не розумієш? Ось чому ти не маєш права прирікати цих людей на смерть?» «Ба!» – хмикнув Данило. «Ти говориш як баба». «Я говорю як мати. А ти, сподіваюся, ще не забув, хто зробив мене матір'ю». «Я міг бачити одне. Веселощів вже явно не передбачалося». Не розуміючи жодного слова, я розважав себе тим, що стежив за виразом їхніх облич і інтонаціями їхніх голосів, намагаючись хоч би приблизно здогадатися про те, що відбувається. Крім того, мені доводилося слідкувати за лівою рукою Вульфа, оскільки ми умовились, що в тому випадку, якщо розмова прийме надто вже крутий оборот, то він Розіжме і знову стисне лівий кулак, знак для мене, що пора скористатися Марлі або Кольтом. Сказати, що я страждав від того, що ні бісяки не розумів їхньої мови, означає не сказати нічого. Адже, судячи з усього, Данило кричав на дружину, припустимо, через те, що вона просила його всадити ніж мені в спину, щоб вона могла перешити мій зелений піджак для Івана і Зоші. У всякому разі, імена дітей споминалася тричі. Це я вже розібрав. І справді, Данило, вам не позаздриш, співчутливо промовив Вольф. Якщо ви нас відпустите, ми можемо випадково розладнати ваші плани. Якщо прикінчите, то сквернити пам'ять про Марко і про все, що він для вас зробив. Якщо ж послухаєте пораду своєї дружини, то втратите чоловічий авторитет. Пропоную компромісне рішення. Ви самі дали зрозуміти, що краще добиратися туди вночі. Відведіть нас самі. Якщо не можете, накажіть комусь провести нас. Обіцяймо поводитися вкрай обережно. — Дійсно, Данило? — вигукнула Мета. — Так буде краще. — Тихо! цикнув Данило і втупив колючий погляд у Вульфа. «Ніхто ще не приводив туди чужаків. Ха, чужак у своїх рідних краях! Ні, я приведу вас на озбережжя і домовлюся, щоб вас переправили в барі. Там почекаєте, поки я з вами зв'яжусь. Я обіцяю, що знайду вбивцю Марко і сам з ним розправлюся. Ні!» Я дав собі слово. А це найголовніше. Це я маю сам зробити, сам, особисто. До того ж, якщо ви зазнаєте поразки, мені доведеться повертатися. Крім того, якщо ви пришлете мені відрубаний палець, як я дізнаюся, кому він належав? Ні, Данило, вам мене не переконати. Данило встав, підійшов до плити, Відкрив дверцю і подивився на вогонь. Видно, слова Вульфа про палець нагадали йому про кремацію, і він хотів перевірити, як вона проходить. Мабуть, щось йому не сподобалося, і Данила взяв із ящика кілька полін і підкинув у топку. Потім встав, зробив кілька кроків і зупинився прямо за моїм стільцем. Оскільки останні слова Вульфа Прозвучали як ультиматум, а мені, як раніше, не усміхалося, щоб мені в спину встромили кінжал, я розвернувся, щоб не випускати його з поля зору. Данило стояв, заклавши руки в кишені. «Ви ж ледве тримаєтеся на ногах», – сказав він Вольфу. «Як ви підете?» «Я дійду». Без вагання відповів Вольф. «А що, хіба ми мусимо пройти...» Всю дорогу? Ні. Двадцять кілометрів уздовж сієвни. Ми можемо проїхати по дорозі. Далі вже доведеться добиратися на своїх двох. Знаю. Я Паскіс у тих місцях. Виходимо прямо зараз. Ні. Близько опівночі. Я ще мушу знайти машину і домовитися, хто нас відвезе. Тільки не виходьте на вулицю поки мене не буде». І він пішов, слід віддати йому належне. Рішення Данило й справді приймав відразу, не вагаючись. Щойно двері за ним грюкнули, я звернувся до Вульфа. «І що тепер?» Він відправився за черговим пальцем. Вульф щось сказав Меті та відповіла, і він відсунув стілець і встав, лише злегка поморщившись. "Вийдемо в іншу кімнату", позвав він мене і важко закрокував до дверей. Я зайшов слідом за ним у сусідню кімнату, лишивши двері відкритими, щоб не показатися перед хозяйкою нічемою. Вольф опустився в крісло, в якому вже сидів раніше, оперся долонями в коліна і важко зітхнув. Потім побіжно окреслив мені становище. Коли він скінчив, я вже з хвилину сидів і переварював почути. Еге ж! Знавав я куди більш привабливі проекти. Нарешті я розліпив губи і запитав. А є тут ще така штука, як металевий динар? Монета? Сумніваюсь. А що? Я б хотів його підкинути і поглянути, що паде. Тільки так можна визначити, на чій стороні насправді Данило. Згоден, його дружина вважає, що їй це відомо, але чи так це дійсності? Тепер вже такі справи, що я міг би назвати добру дюжину головорізів, з якими б я волів прокотитися глупої ночі замість племінника Марко. Я вже пов'язаний по руках і ногах, понуро, пробурмотів Вульф, а ти ні. Ха, я хочу побачити те місце, де ви з'явилися на світ, щоб установити там стелу. Вульф не відповів. Він знову зітхнув, встав з крісла, пересів на софу, потім влівся на спину, підклав під голову подушку і витягнувся. Місця не вистачало, і він перевернувся на бік. Видовище було Настільки зворушливо, що я не витримав і, відвернувшись до протилежної стіни, почав знову розглядати картини. Думаю, що Вульфу вдалося подрімати. В усякому разі, коли повернувся Данило, мені довелося наблизитися до Софи і доторкнутися до руки Вульфа, перш ніж він розплющив очі. Вульф опік мене злісним поглядом, не менш люто поглянув на Данила, звісив ноги, сів і провів пальцями по волосю. «Ми можемо йти», – проголосив Данило. Він встиг одягти шкіряну куртку. «Дуже добре», – Вульф піднявся. «Гамаки, Арчі!» Коли я нагнувся, щоб взяти гамаки, з прочинених дверей почувся голос мети. Данило відповів. Вульф щось додав, а потім звернувся до мене. Арчі, місіс Вукчич запитала, чи не хочемо ми на прощання поглянути на діток? А я відповів, що хочемо. Я заледве промовчав. У той день, коли Вульф і справді захоче піднятися по сходах, щоб поглянути на яких-небудь дітей, я босоніж здеруся на Еверест і побратаюся зі Сніжним чоловіком. Я випрямився і променисто усміхнувся Меті. Вона провела нас під зведенням і перша піднялася по дерев'яних скітцях. Ми з Вульфом йшли слідом за нею, а замикав процесію Данило. На горішній площадці мета зупинилася, щось притишено сказала Вульфу, потім на хвильку вийшла і повернулася, тримаючи в руці запалену свічку. Ми обережно зайшли слідом за нею в дитячу. В наших ботинках не так-то легко було не гриміти. Але бідолаха Вульф так старався не тупати, повільно ступаючи на вшпиньках, що йому і дійсно вдалося викликати менше шуму, ніж табуну мустангів. Диких само собою розуміється. Діти лежали в дерев'яних ліжечках, які стояли вздовж протилежних стін. Зоша розкинулася на спині, а її чорні кучері розмиталися по обличчю. У сні дівчинка скинула ковдру, і Мета турботливо укрила її. Іван лежав на боці, звісивши ручку. Коли Мета зі свічкою повернулася до дверей, Данило затримався біля постелі сплячого хлопчика, і нам довелося почекати його на площадці. Внизу, у вітальні, Данило щось сказав Вульфу, а Вульф переклав його слова мені. «Ми вийдемо першими по дорозі, яку я знаю, а Данило нас дожене. Не забудь гамаки». Ми попрощалися за руку з метою і вийшли в зоряну ніч. Було вже за північ, і вікна будинків, на безлюдній вулиці темніли, як порожні оковиці. Лише неподалік справа сиротливо горів тьмяний вуличний ліхтар. Ми рушили у протилежному напрямку. Відійшовши від дому кроків на п'ятдесят, я зупинився і оглянувся. — Це марно, — пробурчав Вольф. — Будь по-вашому, — згодився я. — Просто... Я довіряю цьому Данило лише тоді, коли бачу його. А тепер це, на жаль, неможливо. Тоді тим паче нічого оглядатися. рушаймо. Я підкорився. Зірки сяяли так яскраво, що невдовзі я вже пристосувався і став розрізняти предмети, віддалені від нас путів на тридцять. Пройшовши друге перехрестя, ми повернули ліворуч Затим ще раз ліворуч, і незабаром вийшли на польову дорогу, поцятковану вибоїнами. Будинки лишилися позаду, але попереду, на тлі неба, окреслився темний силует. І я запитав Вульфа, чи знає він, що це за споруда. — Милин, машина чекає нас там. — Мені б його впевненість, — подумав я. — Тім... Вульф не помилився. Скоро я вже сам розрізняв і млин, і машину, що стояла на озбіччі. Коли ми підійшли в притул, я роздивився, що це старенький седан-шаврале, причому всередині нікого не було. Я торкнувся капоту, теплий. «Якого біса?» – запитав я. «Куди подівся шофер?» «У мене немає місцевих мап». «Прийде», – сказав Вульф. Він вже відкрив задню дверцю і почав пхатися досередини. Нас буде четверо, тож тобі доведеться сісти поруч зі мною. Я запхав гамаки під заднє сидіння, стараючись не віддавити Вульфу ногу, але сам залізати в машину не квапився. Звільнивши руки, я з боровся зі спокутою затиснути в однім кулаці кольт, а в другому марлі. В результаті я пішов на поступку самому собі і переклав кольт у бокову кишеню. Першим поспів Данило. Почувши кроки, я оглянувся і побачив, як він наближається по дорозі. Данило мовчки проминув мене, заглянув до машини, перекинувся, кількома словами з вульфом, відтак повернувся, і промовив якесь слово, схоже на Стефан. Враз звідкись з неба сплигнув чоловік. Як виявилося, він ховався на полінниці, котрий, мабуть, весь цей час спостерігав за нами. Наскільки я міг бачити в темноті, Стефан, якщо це і справді він був, уступав мені в зрості, але був міцної статури і широкоплечі з витягнутим вузьким лицем. Він забрався, «Шевроле», який явно знавав кращі роки, і запустив мотор. Я сів поруч із Вульфом, а Данило всівся спереду. Про перші три милі чи п'ять кілометрів, що ми протряслися по цьому жахливому тракту, розповісти мені вам нічого. Темінь була хоч оковими. Врешті-решт я не витримав і звернувся до Вульфа. Якщо ви накажете цьому молодчику зупинитися, я ладен вилізти і далі тягнутися за вами пішки. Я думав, що Вульф промовчить, проте він відповів. Голос переривався всякого разу, коли седан провалювався у чергову яму. Головні траси ведуть із Подгориці на південь і на північ, теж просто дорога в нікуди знов подгориться. Стефан нарешті зволив увімкнути фари, і при їх світлі я розглядів те, що Вульф щойно назвав дорогою, будь навіть вона вся залита неоновим світлом. Машина все одно не провалювалася би рідше. Приблизно милю по тому тракт пішов вгору, звиваючись неначе змія. Вульф сповістив, що ми вже їдемо вздовж Сієвни. Я й сам вже час від часу розрізняв справу від машини, білюючи за вихрення стрімкої гірської річки, але мотор ревів так гучно, що заглушував шум потоку. Я пригадав, як одного разу в вечері, після вечерю Марко з Вульфом згадували, як водили форель, при чим Марко божився, що виловив рибину в сорок сантиметрів. Я перевів їх в дюйми, і вийшло аж цілих шістнадцять. Я повернув голову і спитав Вульфа, чи не тут сталася та пам'ятна подія. І Вульф відповів, що так саме на березі Сієвни, однак голос його прозвучав так, що від подальших приставань я утримався. Дорога поступово звужувалась, а схил справа ставав крутішим, і скоро сієвна зникла, в усякому разі розрізнити її окреслення мені вже не вдавалося. Стефан вже переключився на другу передачу і їхав досить повільно, оскільки повороти йшли все частіше і частіше, і долати їх доводилося з підвищеною обережністю. Повітря відчутно посвіжишало, а кущі лісом остаточно зникли. Тож нас оточували тепер тільки абсолютно безживні голі скелі. Я вже було почав думати, що Вульф у дитинстві проживав в Орлиному гнізді, коли зненацька попереду відкрився досить широкий і рівний простір, а неподалік, в якихось п'ятидесяти футах від нашого «Шевроле» з'явилася кам'яна будівля. Стефан різко загальмував, і машина з поштовхом Зупинилась. Я саме пробував переконати себе в тому, що перед нами і справді дім, а не девакуата скеля, коли Стефан вимкнув фари і нас оточила темрява. Данило щось сказав на своїй тарабарській мові, і ми вибралися назовні. Я прихопив гамаки. Стефан попрямував до будинку, але скоро вернувся, несучи каністру. Припідняв капот, відкрутив кришку радіатора і залив досередини воду. Потім заліз в машину, котра з виском і скриготінням розвернулася і покотила геть. Вольф заговорив. Гарчі, дай мені, будь ласка, мій гамак. На каналі Пригоди Плюс вас чекає особлива атмосфера. Тут працюють талановиті перекладачі